Hebrega brefið, níundi kafli Nú hafði fyrir sáknólin líka fyrir skipanir um þjónustuna og jarneskan helgidó Tjaldbúð var gerð og í fremri hluta hennar voru bæði ljósasteka, borðið og skoðunarbrauðin og heitir hún Hið heilaga En bakvið annað fórtjaldið var tjaldbúð sem het Hið allra helgasta Þar var reykelsis alltar úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búinn. Í henni var gull kerið með manna í, stafur Arons sem lögast hafði og sáttmálsbjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breyttu vangina yfir náðar stólin. En um þetta hvert og eitt ræði ég ekki nú. Þannig er þessu fyrir komið. Prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjálfbúðina og annast þjónustu sína. Inn í hína innri gengur æðsti presturinn einn, einu sinu ári, ekki án fórnarblóðs. Það ber hann fram vegna sjálfsín og fyrir sindir sem fólkið hefur dríkt að vangá. Með því sínir heilagur andi að vegurinn til hins heilaga er enn eigi kunnur orðin, á meðan fremri tjaldbúðin stendur enn. Hún er ímynd þess tíma sem nú er. Hér eru frambornar gjafir og fornir sem megna ekki að færa þeim sem innir þjónustan af hendi vissu um að vera fullkomind. Þetta eru aðeins ítri fyrirmæli ásamt reglum um mat og drykk og ímiskunar þvotta sem önnum er á herðalagðar allt þanga til guð endur nýjar allt. En Kristur er kominn sem aðstiprestur þeirra gæða sem komin er. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gerð. Það er að segja, er ekki af þessari sköpun. Ekki fóran með blóð, hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hýð heilaga í eitt skipti fyrir öll og að blaði eiglífrar Blóð, hafra og nöyta og askana kvígu stráð á menn er óreinir hafa gerst á að helga þá svo að þeir verið reynir hýð ytra Hve miklu fremur munn þá blóð krists þegar hann hefur í krafti eilífs anda borið sjálfann sig fram fyrir Guð sem lítalösa fórn, reynsa samvisku okkar af döðum verkum svo að við getum þjónað lifanda Guði. Þess vegna er hann meðalgangari nýs sáttmóla. Hann dó og bættað fullu fyrir afbrotin undir fyrir sáttmálunum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðlast hina eilífu arfleið sem heiti var. Arfleiðslu skrá tekur ekki gildi fyrir en sá er dáin sem gerðana. Hún er óhagganleg þegar um látnað er að ræða en er í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þess vegna var heldur ekki hinn fyrir sáttmáli settur án blóðs. Þegar Mósi hafði kunngjört gjörföllum líðinum öll búaðorð lögmálsins, þá tók hann blóð kálfanna og hafuranna ásamt vatni og skarlatsröðri ut og ísópi og stökti bæði á sjálfa bókina og allan líðin og mætti. Þetta er blóð sáttmálan sem Guð gerði við yður. Sömu leiði stöktan blóðin á tjálbúðin á öll áhöldin við helgithjónustuna. Og samkvæmt lögmálunu er það nálega allt sem reynsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útællinga blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftir myndir þeirra hluta sem á himnum eru yrðu reynsarðar með slíkum hætti. En sjálftið himnaska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerðan, eftir mynd hinn sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess að byrtast nú fyrir auglíti guðs okkar vegna. Og ekki gerðan það til þess að fórna sjálfum sem marksinnis, eins og æðstipresturinn sem gengur inn híð heilaga á ári hverju með annara blóð, Þá hefði oft þurta að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá sindina með fórnsinni. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórn fært í eitt skipti til þess að bera sindir margra og aftur mun hann byrtast ekki sem syndafórn heldur til að frelsa þá sem býða hans.